Medan lyftet to nu kommer här radio nu lys för lys, lysnap i den ju deraf hør for radio nu lys lys lysnap i nevner i det bästa, Den musik som gildes af de fleste så välkommen hit om Hør altid i dområ Radio Nord Ja, ni lyssnar till Radio Nord, Stationen som sänder musik för både gammal og ung og stationen som ger jer Just den underhållning Ni tyder om Det er nødt til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 Vad ska jag säga, överhetsperspektiv. Mm. Vad jag minns så förekom det så att det startades upp först klockan 12 och det var med klockspel i stadshustorn och sen var det dagens dikt och det var till och med börsnotering och fiskhandsrapport. Exakt, det, det är ju roligt då att tänka sig på Radio Nords startdag den 8 mars 1961 att mm.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 Det var Sveriges Radios totala utbud då på Radio Nord och det tycker jag säger en hel del. Mm. Om vi ser till radiotjänst som det på den tiden som stod bakom sändningarna i Monopolradion hur såg äggarstrukturen ut i radiotjänst egentligen? Mm, det var ju också ganska märkvärdigt. Mm, när man startade 1925 då så ägdes ju radiotjänst till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 Min pappa Jack var i juni 1959 eh, över i USA dit han. Han var affärsman. Han jobbade på min morfars filmbolag just då. Eh, han var väldigt ofta i USA. Mm. Och eh, i juni 1959 så var han i Dallas, Texas. Eh, egentligen för att prata film med en man som heter Gordon McLendon som just hade gjort sin, sina två första filmer- men det visades att den med Gordon McClendon var ju egentligen radioman och hade sju radiostationer. Och Gordon kände till, och det gjorde förstås Jack också, men det var väl mer speciellt att Gordon kände till att det i Öresund hade startat en friradio, om vi kallar det så, som hette Radio Mercur i augusti 58 mm.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 även i Östersjön utanför mm. Stockholm och mellan Sverige. Så, så eh, uppkom idén. Mm. Från, eh, från början, ja just det. Eh, var det så som historien förtäljer att eh, i USA så hade den, den namngivna personen. Eh,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 Mm. En av Gordons kompisar då, som var den egentliga ägaren till radionord. Mm. För Gordon fick inte figurera i dessa sammanhang men det var ju alltså han som var kan man säga idégivaren från början. Det var han som kunde radio mm. men sen tog han in två kompisar. Den ena var den här Bob Thompson och den andra... Hette Clint Murchison och de hade mycket pengar så de var medfinansiärer. Gisma, herre i radionum, vill vi få er i Tunoho. Och pyramida, femma, låt oss välja så ni och vi, Men är det här, inte, inte ryktet, men i alla fall eh, vetskapen började spridas här i Sverige eh, när det föddes 12 Hur reagerade då press och Sveriges Radio till en början? Pressen var ju totalt avvisande ja. från början. Alltså det är eh, fascinerande att titta i gamla tidningar. För det hann inte gå mer än några veckor från att de hade sin första presskonferens då, i november 1959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 Även om det inte var formellt förbjudet Så, mm. så antydde man att det gick ju liksom mot lagens anda Att eh, sända radio från en eh, båt mm. Och den enda tidning som från början Påpekade att det här med ett monopol Kunde vara ett problem Det var Tidningen Expressen mm. Alla andra tidningar var rakt över disk mm. emot Nykop, han uttalade väl sin redan då att han var positiv till den eller vad var det med det? Ja, ja. alltså att Nykop var, han var duktig för han sa så här. det är inte det egentligen att jag uttalar mig för radionord, Men jag uttalar mig bergsekert och kategoriskt emot monopol. Mm. För det, det var en, liksom en viktig dis distinktion för honom, så han sa, monopol kan aldrig vara bra. Mm. Men det blev ju så då att då blev han i realiteten, Carl Adam Nykoff som då var redaktionschef, mm. senare chefredaktör för Expressen. Han blev i realiteten Radio Nords försvarare och även eh, Expressens tyngre människor på, på, på ledarsidan. De var de enda som diskuterade egentligen vilka problem det kunde vara med en monopolradio. Mm, mm. Men eh, det dåtida politiska etablissemanget måste väl också ha gjort sin röst hörd på något sätt vid den tidpunkten? Ja, alltså, det dröjde... Det var ju så här att Radionords startsträcka till man kom igång med sändningarna var ju väldigt lång. Mm. Eh, från det då att projektet presenterades i november 59 till dess att man de facto kom igång gick det ju över ett år. Mm. Eftersom man kom igång då i, i mars 61 Och på hösten 60 då man hade aviserat att man skulle komma igång Först var det sagt att det skulle ske i augusti 1960 Och sen sköts det fram till oktober Då, redan då så skedde det en, en väldigt styrd kan man säga Jag vill inte ens kalla det riksdagsdebatt Men uttalanden i riksdagen som gick ut på Att en eh, riksdagsman i socialdemokratin som sedermera mm. blev minister. Eh, som heter Hans Gustafsson. Eh, han ställde en enkel fråga då till kommunikationsministern som heter Gösta Skoglund. Och frågade vad ministern hade tänkt göra åt den här planerade radiosändaren ombord på en båt. Mm. Och då gick Gösta Skoglund upp Alltså långt innan man hade kommit igång och sa att bland annat sa han att det här är ett flagrant brott mot internationella regler och svenska företag som tänker använda sig av den här kändens möjlighet till reklam de beter sig ju oerhört illojalt och de kommer ju att allvarligt Försämrat sin ställning hos den, hos den svenska allmänheten, som man sa. Men denna allmänhet brydde sig nog inte så mycket, utan det var ju ett, rakt av ett hot mot dessa företag att till exempel statliga leveranser mm. kunde ju vara i fara, eftersom det blev uppenbart redan från den första eh, gången det diskuterades i riksdagen att. Det här var någonting som i varje fall socialdemokratin som hade en oerhört stark ställning. Man satt ju i regering förstås, mm. men man hade ju också väldigt höga röstsiffror. Det får vi ju komma om Man hade ju hälften av befolkningen bakom sig. Mm. Och redan första gången sa man att det här är något som vi inte ser på med blida ögon. Mm. Ni som är unga i sinnet, ni har i minnet. Radio, radio, det var inte bara Gösta skolan utan vi hade väl en radiochef också på den tiden som inte såg att det här var positivt på något sätt kan jag tänka mig. Ja, jag tycker inte att när det gäller Olaf Rydbeck som var radiochef när det, in... det var tidigare ja just det. Ja, för Olaf Rydbeck som var då. Mm. Han är eh... ...skötte sina kort väl. Alltså han kom ju från UD. Han var en slipad diplomat. Och han såg till att... ...så att säga... ...analysera situationen... ...så småningom noggrant... ...när Radio Nord kom igång. Och såg till att... Eh, ...bara utnyttjade till det allra bästa... ...för Sveriges Radio. Och om vi då anknyter till vad vi sa tidigare... ...att, att pressen... ...och ägarna av Sveriges Radio... ...hade ju alltid sett till radiotjänst som blev Sveriges Radio hade haft väldigt sparsamt med resurser mm. så nu plötsligt när Radionord kom igång så Olof Rydbeck och hans styrelseordförande som heter Per Eckeberg mm. de uppvaktade ju kraftfullt då olika ministrar, Gösta Skoglummen även statsminister Tage Lander och sa att nu måste vi få mer resurser för att kunna konkurrera med den här Mm. Eh, illegala sändaren på Östersjön mm. Och Sveriges Radio som aldrig Brukade få Mer än eh, lite eh, Knappt uppskriven budget Liksom år från år De fick ju plötsligt då 700 000 mm. ett, På ett berede för att kunna starta Vad som kallades Melodiradion Så att eh, mm, Rydbäck var skicklig nog För att inte hamna i någon liksom, politisk mm. eh, Diskussion Utan han använde det på bästa sätt för Sveriges Radio och därmed kan man ju säga kom det till gang för alla Sveriges radio att plötsligt fick, fick Sveriges Radio, Melodiradion som från början då sändes eh, växelvis i P1 och P2 som man kunde inte, men det blev ju så småningom P3 då, en ny kanal. Jeg vil have kyckling Og jeg vil have rotmos Og jeg vil have glas Og jeg vil have ananas Men en, en sak gemensam en en Det har vi alle vi, vi lyssnar, vi lyssnar vi till radio Jag återkommer då till Gösta Skoglund det var en liten vändning under galgen i stort sett hans del, för han var ju definitivt emot att ge Sveriges Radio några ytterligare medel och vid de äskanden som skedde vid den tiden Ja, vid den tiden det var så att Gösta Skoglund och hans mycket mäktiga statssekreterare Erik Kurjel som sedermera fick många andra poster i, i förvaltningen bland annat blev han chef för posten och så vidare, mm. de de ville inte ge någonting till radion för de var helt förblindade av det nya mediet som heter televisionen mm. och det, det man skulle ge pengar till var ju televisionen och framförallt så skulle man ha, eh, få en andra tv-kanal så fort som möjligt så att eh, Radio Nord tvingade fram Melodiradion och Melodi, för att Melodiradion skulle kunna få en egen kanalplats och bli p 3 så var man tvungen att rent tekniskt ta platsen som eh, teknikerna på Televerket hade planerat att TV2 skulle få. Mm. Så att det är ju bevisat att Radionord påskyndade utvecklingen för P3 men kanske minst sju år men troligtvis tio år. Mm. Det var ju så att vi hade ju som sagt danska Radio Merkur vi har haft Radio Syd och så Radio Nord. Alla var ju och sådana här offshore-stationer ute på båtar. Vad fick Radio Nord ta på sin båt någonstans? Ja, det var ju en historia. <laughs> För <laughs> sig, vill jag på att säga. För de var det någonting ingen kunde någonting om så var det det här med båtar. <laughs> och, och de här. Männen från Texas, de var visserligen amiraler allihopa i någonting som hette Texas Navy. Men det var en sån här mer äm, sällskapsklubb kan man säga. På, På land, ja, Där de hade väldigt trevligt. Och de var ju inte sådär någon större sjömän. Och det var inte min pappa Jack heller, kan man lugnt säga. Han gillade inte sjön och vidare, så att, det här när de letade båt, det gick ju, jag vet inte, oplanerat är väl det bästa ordet. Men i varje fall hittade de en, en gammal båt som hette Olga nere i Hamburg då, eh, på våren, senvåren 1960. Och eh, de här inte så kunniga människorna tyckte i varje fall att hon hade grundförutsättningarna om man byggde om henne. Och det visade ju sig sen, för det blev ju det blev bonjour som hon hette på Radio Nordtiden sen blev det Mia Migo i, i England som är mm. ett av Radio Caroline skepp mm. och hon blev ju den mest långlivade av alla piratradioskepp. Mm. Så att den här gamla vedskutan hon kallas ofta för sillskuta, men jag tror inte hon var sillskuta utan hon var en vanlig fraktskuta. Bland annat gick hon med ved, det vet jag i blev ju en väldigt fin radiobåt alltså, så mm. småningom. Mm. Och den hamnade då utanför, utanför Nynäshamn, mm. på internationellt vatten vilket var villkoren för att man skulle kunna sända och det var på mellanvåg. Det var ju bra med mellanvåg på den tiden, Eller? Det var ju jättebra. Alltså då var det så här att Radio Mercur som låg Eh, mitt i Öresund på den lilla strimma internationellt vatten som finns där Hon hade ju så nära både eh, det skeppet till både Danmark och Sverige Så hon kunde ju sända på FM. Men det hade ju inte gått i Stockholms skärgård För det eh, Bonjour som var Radio Nords var ju tvungen att ligga som sagt på internationellt vatten Och ganska långt från land mm. Och då blev det mellanvåg Och det var ju väldigt bra för att FN-nätet inte var utbyggt i Sverige Och bland annat i, i bilradion så hade man ju mellanvåg. Mm. Så att mellanvåg var ett jättebra val. Mm. Som man inte riktigt kanske tänker idag när ingen lyssnar på mellanvåg. Men då var det, det var en väldigt framkomlig väg. Mm. Kan man också säga att man hade god hjälp ute på Radio Luxemburg. Bland annat och Radio AFN och BFN. Med tanke på att de ungdomar lyssnarna låg ju på kvällarna och lyssnade på den sortens musik på mellanvåg. För att få... Hörde där senaste, det Absolut, absolut. Alltså, äh, ungdomarna hade ju fått en, en, en lyssnarvana. Äh, de som hade fått ett intresse för äh, den äh, modernare musiken, mm. rocken som då var på väg att bli pop men inte riktigt hade blivit den. Äh, den hörde man ju då på Radio Luxemburg och vissa lyssnade också då på de amerikanska styrkornas olika radiostationer i, mm. i Europa. Så att det hade man stor nytta av. Och sen också den här lilla historiska paradoxen att när Ingmar Johan, samtidigt som Jack var i Dallas ungefär i juni 1959, det var ju då Ingmar Johansson skulle boxa mot Floyd första gången om vm tittan Och då sa ju helt följdriktigt Sveriges radiostyrelse Nej till att man skulle direkt sända den matchen i Sveriges Radio. Och då hyrde ju den mäktiga direktören för eh, Svenska Philips mm. eh, in sig på Radio Luxemburg. Och då lyssnade ju varenda svensk nästan på Radio Luxemburg mm. när Ingo boxades. Till och med på natten. På natten, klockan fyra på morgonen var det ju. Mm. Men man hade ju underhållning ibland med Pekka Langer- mm. Hela, Herbert Kastengren hette han på Filip på som var väldigt sån här mm. eh, tongivande man på den tiden. Och han är in sig på Radio Luxemburg. Och då hade ju faktiskt näst, även, inte bara ungdomarna utan en stor del av svenska folket hade lyssnat åtminstone en gång på Radio Luxemburg. <laughs> Och det var när Ingo boxades. Mm. Så det var också en sån här liten, liten pusselbit alltså. Mm, visst. I, I hela det här spelet fram till att Radio ordstattade. Mm. Om inte se så var det Lena Hyland som refererade den matchen i lov och Rök, var det inte det. Nej, det, det, det är min fel. Okay. Det var just för att Lena Tyland var ju så eh, intimt förknippad med Sveriges radio mm. så att de hade fått tyra in en frilansare som heter Lars Henrik Ottosson. Mm. Som refererade första ingomatchen. Mm. Så det är han som eh, är mycket upphetsat skriker. Vi har fått en svensk världsmästare. Mm. Och eh, så hade han den mycket eh, kända Göteborgs sportjournalistprofilen. Lennart Krusner mm. vid sin sida mm. som expertkommentator. Det var första... Sen blev det så att... Sen backade Sveriges Radio under galgen kan man säga, så att från och med alltså match två mm. den gick alltså, Ingo Floyd var ju tre matcher, men mm. match två gick ju i Sveriges Radio och då var det hyland mm. Låten från båten för er som är unga till stillet Det är det program som vi här tar fram Nyt som blandes med låtar som vi har i minnet. Jeg er hit om bjuder Radio radioen nu. En i eller sytti, det gør ju det samme velkommen. Till ett glatt program, som vi kallar låtet i hade väl Jack ett visst intresse för också när det gäller att rekrytera personal nu. Till... Ja, eh, Lennart Hylan var ju den i särklass största radiomannen i Sverige från, ja, från början av 50-talet då. Sen hela 50-talet In på 60-talet När han gick till tv mm. Och eh, Han bodde dessutom 300 meter ungefär ifrån oss där jag växte upp I Stockholm Så att Jack och Kilan kände ju varandra Och eh, Jack var ju Om han inte var någonting annat Så var han definitivt ett PR-geni Kan man säga mm. Så att när han hade varit I Dallas i januari 1960 för att riktigt få alla pengar på plats och, och prata om hur mycket han behövde investera i båt och personal och kontor och allting. Då tog han vägen hem via New York och på vägen till New York kom han på att äh men, vi ska ju ha Lennart Hyland som programchef till Radio Nord. Det är ju klart. Mm. Så att när han kom till sitt hotell i New York då började han jaga Hylands hylan var på skid SM i Hudiksvall tror jag det var och det var ju dessutom ganska häftig tidsskillnad när Jack hade kommit på att han skulle ringa det låg i hylan och sål men han fick tag på honom och väckte upp honom och hylan var sur som sköttsickan över att bli väckt men mm. när de hade pratat ett tag så kom de i varje fall till att ja sa Jack, jag vill ha dig som programchef, och ja, då ska jag hundratusen mm. sa hylan och det var ju det var ju alltså en miljonlön, om vi skulle säga, mm. med dagens matmätt. Eh, men, ja, men det är klart, det ska du få. Men det fina i, i kråksången var ju att bredvid Jack i rummet där på hotellet mm. i New York så stod dåvarande Expressen-korrespondenten Arne Torén mm. Så att nästa dagsexpressen var det på första sidan hylan, erbjudan, programchefsjobb i Radio Nord. <laughs> det Så småningom, och det följde faktiskt det äh, svenska folket med stor spänning i flera dagar hur det, det skulle gå, skulle hyllan gå över, för han var ju verkligen en mm. mm. och till slut gjorde han då inte det för att han ville nog inte lämna sin fantastiska position så att säga på Sveriges Radio, för han, han var ju dels första sportreferent och mm. dels nöjespappa så han mm. hade ju en, och han hade ju hela Sverige som lyssnade så att säga, så att, man förstår att han nog inte ville ta det här steget till slut. Men det var otroligt bra PR för den nya radiostationen. Det, kan förstår, man säga. Jag, det förstår jag. Men så småningom så skulle du ju sätta sitt program också. Men var man sådär helt överens om hur det skulle vara från första början egentligen? Nej, man. Alltså, Jack hade ju varit över bland annat den här gången i början av 1960- hade han varit då hos sina kompisar i Texas och lyssnat på Gordon McLendons flaggstation. Den stora hette KLIF i Dallas. Mm. Och Jack hade ju lyssnat dygnet runt på den för att försöka förstå hur man skulle göra radio. Mm. Men eh, han fick också med sig några så kallade policybooks Från, från gården. Och det handlade om hur man skulle göra nyheter och sånt där. Men alltså man... Det var mycket grubblerier hur man skulle... För det fanns ju ingen erfarenhet. Mm. Man måste ju tänka på att när jag till exempel skulle anställa människor. Mm. Fanns det ju inga som hade någon erfarenhet av att göra kommersiell radio. Så att det var ju alltså mycket diskussioner. Vad man var överens om var att man skulle ha nyheter för det första hela tiden. Det hade ju inte Sveriges Radio, men i Radio Nord skulle det vara nyheter varje timme. Man skulle kunna gå in så fort det hände någonting och bryta programmet. Sen var det en käpphäst för Jack att man inte skulle göra, eh, ha en väldigt smal musikprofil. Det hade ju många, alltså då som nu kan man säga hade många amerikanska stationer en ganska små... Det, då, hette det, då var det mest topp top 40 som var de populäraste låtarna. Idag finns det många andra format. Men eh, Jack eh, var mer att han ville blanda. Så att det skulle kunna vara en rocklåt. Men den skulle sen kunna följas av en dragspelslåt. Mm. Och sen lite storband. Och sen lite annat. Så att hans... Eh, musikfilosofi var att man ska aldrig veta vad som kommer härnäst. Mm. Och det kom man på ganska fort faktiskt. Och det är väl viktigt att säga idag för att eh, eftermelet åtminstone hos vissa är att, att Radio Nord var en, en renodlad popstation och det var det alltså inte. Mm. frisk, Känner du den her som du tar en toj? Toj, lugn! Blir man altid, var gang man tar en toj? Kør du bil eller bær iväg på en motorhøj? Kopplar du bestav og blir lugn om du tugga på toj? Har altid et paket toj til hand, i fickan, i væskan eller i bilen. Toj, tuggumme ger dig en frisk andedräkt. Toj, frisk! Toj, lugn! Tugga, toj! Radio nu. Og koppla af med Radio Nord! Medan du til Kommer her Radio nu. Lyss lys, lys, snabbt! Hør et nøje i den jord Derfor hør på Radio Nord! Lyss lyss din rundt i dyr, er det bedste, Den musik som gillas af de fleste Så velkommen hit og mod Hører altid i Lune. Radio Nu. Ja, ni lyssnar til Radio Nord som sänder musik for både gammal og ung och stationer som ger er just den underordning ni tycker om. Den är nättrångt vid hudet är det bästa Den musik som gillas av de flesta Så välkommen hit och bo För att till dom och Radio Norge i förra avsnittet av programmet om Radio Nord fick vi veta hur piratradiostationen kom till, förplaneringen och hur press och politiker reagerade. I andra och sista delen berättar nu Jan Kotschak, son till Radio Nords grundare Jack Kotschak, om livet ombord, lyssnar succén och hur stationen tvingades upphöra med sina populära sändningar. Ni som är i sinnet, Ni har väl i minnet. Radio, radio, no. Om vi återknyter till nyhetsinhämtning. För du sa det att det skulle komma varje timma. Det, det innebar ju att ni måste ju ha en alert redaktion. Som bevakar det här på ett mycket bra sätt. Hur gick det till? Det är intressant. För att först fick man... Det anställdes nyhetsmän väldigt tidigt, långt innan sändningarna kom igång. Och de fick sitta och köra torrsim eh, över ett halvår. Och sen eh, fanns det också en nyhetspolicy som sa... Jack vill ju inte stöta sig med någon. Så, alltså, politik och religion i den mest seriösa formen... Det var inte alls intresserade. intresserad av, utan han ville ha lite lättsammare nyheter. Helst då... Lite kändisnyheter och sånt. Veder förstås var ju viktigt. Men sen är det klart att man hade politik i. Alltså det var Algerietkris på den tiden. Det var ofta tvistemål om Kuba mellan USA och dåvarande då Sovjetunionen. Och efter ett, alltså i början så ringde man ut nyheterna via kustradiostationen. I Stavsnäs, alltså mm -hmm. Radio Nord hade kontor eh, i centrala Stockholm och Studios. Och då satt man och på olika vägar då fick in nyheter och lyssnade förstås också på Sveriges Radio och andra radiostationer. Och så ringde man ut till Bonchour. Men redan eh, efter några månader så stoppade då makterna om vi kallar dem så den här möjligheten att ringa via Stavsneds mm -hmm. och, och på den vägen för nyheter så då inhandlade man en trådlös teleprinter som man alltså tog man tog ner nyheterna på kortvåg och sen var den kopplad till den här teleprintern som sen skrev ut från de stora nyhetsbyråerna i världen alltså mm -hmm. APUPI AFP så att på den vägen och även där då på båten så lyssnade man alltså på kortvågssändningar från till exempel BBC och så. Så man brukar ju säga det att man var i först med två viktiga saker. Dels var det Juri Gagarins rymdfärd som första människa runt jorden i april 61. Det var Radio Nord många timmar innan Sveriges Radio. Mm. Och det andra stora skopet var när... FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld först var försvunnen och sen så visade sig att han hade, hans plan hade störtat i Afrika och han hade omkommit. Det var, eh, hävdar de som jobbade då Radio Nord, förmodligen först i Europa med den nyheten. Mm. Och långt innan såklart, Sveriges Radio, Sveriges Radio hade fortfarande då bara nyheter på <coughs> vissa tider, men som sagt, på Radio Nord kunde man gå in så fort man hade något stort. kunde man gå in i programmet. Låten från båten för er som är unga till simmet. Det är det program som vi här tar fram. Skivnigt som blandas med låtar som vi har i minnet. Jag är hit om ombord, bjuder Radio Nord. eller sjuttio, det gör ju det samma välkommen Till ett glatt program som vi kallar låten ifrån båten Du nämnde kontoret på Krukmakargatan Kammakagatan Förlåt mig, förlåt mig mm. Där fanns det ju personal och där gjordes det väl inspelningar och sånt också då, eller? Där gjordes det mesta, för ja. det mesta var förinspelat mm. Så då hade man tre studios igång. Två av studierna eh, gick hela tiden för att spela in program till de kommande dagarna. Och den tredje använde man mest då för att spela in reklaminslagen, alla commercials. Mm. Och sen så att nästan alla program under större delen av de 16 månader som Radio Nord fanns spelades in i land- Sen så forslades det ut i en metallkanister, packades banden och tidningar och så vidare. Mm. Eh, och forslades till Skå-Edeby flygplats och flög sen ut till båten där man sen droppade den här droppen som den kallades mm. i havet. Och så fick eh, besättningen med en lina giva in den till båten. Mm. Två gånger försvann den här droppen. Mm. Alldeles i början och sen sista sommaren, men då hade man lite reservprogram och man kunde ju såklart kända direkt från båten också. Man hade skivor, mm. man hade band med musik och så, men de producerade programmen gjordes i stan och spelades in mm. ungefär två dagar i förväg jag förstår att man använder sig av droppen när det gäller de här sakerna men man kan inte gärna droppa ner personalbyterna. hur skedde det? för jag havet, havet ligger ju inte spegelblankt jämt hur just det var man det där ute? många eh, av veteranerna eller om vi ska kalla dem mm. pionjärerna minns ju med skräck de här färderna ut från Nynäfann som mm. då var man var tvungen alltså att eh, bara ut från eh, en hamn som hade tull. För att alltså personal och det de hade med sig det skulle ju formellt sett gå till en båt som eh, då var en annan, hörde ju till en annan nation eftersom det låg på internationellt vatten och eh, också var under först Nicaraguansk och sen panama mm. så var man tvungen att fylla i tullhandlingar och det mm. gjordes då i Nynäshandt. Sen så tog det ungefär tre och en halv timme ut till Bonshore Och man hade en liten gammal fiskekutter som hette Listerland. Och den hatade alla i personalen för den, den rullade den något fruktansvärt. Och den luktade verkligen gammal sill alltså. Sen fick man en, en något bättre båt som hette Belona. Och där kunde man göra lite mat och så om det var sånt väder. Att man hade lust att äta och man kunde till och med sova. För där, men de här färderna ut och in till mm. Bonchour var ingenting som folk såg fram emot. Ja, det förstår jag. När man dessutom kom ut till Bonchour mm. så var det, om det blåste aldrig så lite så var det väldigt svårt att borda För att den mindre båten gick upp och ner mm. och alltså, man måste ju ta det här. Hoppet över till Bonchour när, när fartyg, de här två båtarna var någorlunda i höjd med varandra. Men det var rätt jobbigt. Alltså som vel hände händer aldrig någonting. Men de som sagt, det var ju framförallt ungdomar som du var som jobbade där. <här> mm. Människor mellan 20 och 30. Och det var nog rätt bra för att det krävdes en viss äh, atletisk äh, kompetens för att ta sig ombord på Bonchour. Dessutom när man väl Som personal var där ute Det kunde ju gunga rejält För ja. var det var ju långsmal båt Även om ballasten var ganska kraftig Med tanke på masten eh, var, det ingen, var det ingen som hade sjösjuka Av båt kan man fråga sig Jo visst var det det var alltså flera som hade och det har även, Jag har ju träffat alltså Delar av sjömännen Som jobbade där mm. Och de säger det att en, en båt Som ligger så här för ankar Som ju Bonchor, mm. gjorde alltså det blir en alldeles speciell, det blir dyningar hela tiden. Mm. Så att det kan vara ganska så obehagligt alltså. Mm. Eh, för den går ju liksom inte, alltså en båt under gång kan ju liksom lägga sig på en kurs så att man tar både vind och vågor på bästa mm. sätt. Men en båt som ligger för ankar kan ju inte välja utan den var ju väldigt, utsatt för väder och vind helt mm. enkelt och sen hade den sin väl onormalt höga mast förstås mm. som man skulle sända radio på 40 meter den var ju 40 meter masten mm. nästan så att det var många som blev sjösjuka även ombord mm. Hur var det med den tekniska utrustningen den måste, <coughs> förlåt, den måste ju ha varit väldigt väl förankrad <coughs>. dessutom så Allt löst material man har när man jobbar med hur, hur klarar man av det? Ja, alltså man fick ju, där prövade man sig fram. Man hade ju toppen fina grejer mm. som man alltid säger, teknikerna. Man hade ju mycket finare mixebord skivspelare, bandspelare än vad Sveriges radio hade för man hade fått alltså absolut toppkvalitet. Från USA och från de här eh, kompanionerna där borta. Mm. Men det, ingen var ju riktigt klar över vilka krav som ställdes när man skulle ha denna utrustning ombord på en båt. Mm. Så att eh, det blev ju till slut så att allting var ju tvungen och var fastgruvat, alltså. Mm. Ibland var det ju väldigt, väldigt svårt. Men så tur var det ju mest band som skulle spelas mm, där ute. Okay. Det hade varit väldigt jobbigt mm. om de skulle köra live med skivor hela tiden för då mm. hade det inte gått under de vissa stormar alltså mm. men, men bandspelarna gick och köra för att få ekonomi i det här så <hör> det är ju en kommersiell station så var det ju givetvis annonser som skulle uh, uh, säljas in och för att kunna göra det så måste man ju kunna ta om för annonsörerna att det var meningsfullt hur, uh, hur kom ni under för med att ni hade tillräckligt stor räckvidd och antal lyssnare och sådant som kunde vara intressant för annonsörerna Ja, man var ju tvungen att göra lyssnarundersökningar helt enkelt. Mm. Man tog eh, de dåtidens eh, betrodda eh, undersökningsinstitut. Det var SIFO och något som hette IMU, institutet för marknadsundersökningar. De fick göra lyssnarundersökningar. För det är precis som du säger, man är ju tvungen... Ska man ta betalt för annonserna, då måste man veta vilka man når, hur många man når hur, mm. vilken fördelning av åldrar det och så vidare mm. så att relativt snart så började man eh, undersöka publiken eh, väldigt noggrant faktiskt mm. för kunna, det behövde ju inte Sveriges Radio på samma sätt göra de, de hade ju sina pengar eller brist på pengar antingen de hade publik eller inte men eh, Radio Nord var ju väldigt eller var ju tvingade Att visa att de hade publik mm. Så de gjorde ju lyssnarundersökningar Ständigt mm. Då när det startades upp i början Hur blev det, reaktionerna? För det var väl säkert många hundratusen Som låg och väntade på att det Ska det inte bli någonting Och när det väl eh, proppen åker ur flaskan mm. Så <laughs> måste det väl hända någonting Ja det var ju, det var ju Otroligt eh, positivt eh, Redan från början mm. och alltså, Just för att man den allra första tiden, då höll man ju på att trimma in sakerna så då sände man inte riktigt dygnet runt under de första veckorna. Men alltså det här med musikblandningen och sen att man sände dygnet runt det var ju oerhört populärt. Och man mm. kan ju bara tänka på människor som jobbade på eh, nätterna till exempel. Mm. De hade ju aldrig haft någon sällskap tidigare eftersom Sveriges Radio stängde ju ner vid ungefär elva tiden på kvällen men nu var det ju det vi kallar nattradio idag, det kom ju med radionord också så det, mm. det var otroligt positivt allting från början kan man säga bland publiken mm. det fanns ju då och det är ju en genomgående del i den här historien att Redan från den här första riksdagsdiskussionen där man hade varnat företagen så fanns det ju en oerhört avvaktande hållning från stora företag. för De ville helt enkelt inte stötas mm. med statsmakterna. Så att Radio Nord blev ju aldrig den strålande affär man hade hoppats på. Det var alltså mindre företag som inte tyckte att de kanske hade så mycket att förlora mm. med en eventuellt dålig eh, relation till statsmakterna de gjorde ju väldigt bra resultat mm. men de riktigt stora nationella annonsörerna de, de lyste med sin frånvaro i Radio Nord Koppla på Radio Nord Och koppla av med Radio Nord Skivbolaget Philips eh, var väl lite nöjda men de kom väl med i sammanhanget på ett eller annat sätt, sin väl? Det var ju den här Herbert Katzengren som vi nämnde som var chef för Philips. Han var en av dem som inte vågade. Eh, Jack och Gordon försökte köpa sändare av honom på ett tidigt stadium, men det vågade han inte sälja då av rädsla för att eh, stöta sig med mm. makterna. Men däremot Philips och några som deras skivbolag hette, de tog ju. Jack gjorde en deal med skivbolagen det fanns sju stycken större mm. att de fick eh, en kvart var i veckan eh, alltså Philips kvarten, Metronom kvarten och så vidare, där de fick spela sin nya musik mm. mot att han då inte skulle behöva betala så mycket för, för rätten att spela skivor. Mm. Så där var Philips och några med också. Men, det Men det var... Var, de var aldrig stora annonsör. Nej, ja, nej. Men det var väl smart och drag för då fick man ju Philips till att förstå att här måste vi se till att en station får det allra senaste. Det var, det var ju det Jack ville ha. Ja, visst. Det? Så var det. Ja, visst. Så, var det. Ja. Så att den enda gången det var lite körigt var... Och det var just en pengadiskussion. Det var med skivbolaget RCA som då var världens största och bland annat hade Elvis Presley mm. i sitt stall och även stora svenska artister mm. som Lasse Ländal till exempel. Mm. Och de eh, var inte nöjda med den här kvarten utan de ville ha hard cash uh -huh. och eh, då blev det dålig stämning och då sa jag att <laughs> då stryker vi alla RCA-skivor. Men det ledde också till att man fick sätta sig ner Verkligen och göra En, en deal om hur mycket man skulle betala Så att det mm. blev till slut så Att man fick sin kvart Men man fick också Jag tror det var 12 öre per skiva Och sen sista året 62 var det 20 öre per mm. skiva Så att man, man alltså, De behövde varandra mm. Som det är alltså, så att säga. Skivbolagen fick ju en helt Ny plats att marknadsföra Sin musik på så att Radio Nord var ju gudasämt även för den svenska skivindustrin givetvis. Så topplistorna inte minst, som satt i alla skivaffärer. Mm. Och, och, så att det var ju, alla alltså, hade intresse av att komma ja. till en överenskommelse. Sen får man inte glömma att just 50- 60-talet, det var ju 40-talisterna var uppe just i, i ungdomsåren. Och då mm. var ju den musiken som höll på att breda ut sig från eh, USA. Mm. Och det är klart att det var ju en oerhört stor marknad här i Sverige. Då. Visst. Visst var det så och innan så att säga innan först Radio Luxembourg lite och sen Radio Nord. Mm. Alltså det hade tagits in oerhört lite amerikansk musik till Sverige under 50-talet. Det var, det var sjömän och mm. lite jazzintresserade och sådär som tog hem skivor. Mm. Men det var ingen stor import av amerikansk musik. Men det började ju förändras då. Mm. Jag minns man fick faktiskt beställa skivor i skivbutiken och vänta både två, tre och fyra veckor innan man... Exakt. Oh. Exakt så var det. Nord, stationen som är värd att imiteras. Nord, stationen Vi nämnde det här med listorna topp. 10 och topp 20 som var väldigt populära. Hur gick det till att eh, samla ihop materialet som man fick ihop de här listorna? Det 10 var den svenska listan. Eh, där var det eh, det vi är ganska vana vid nu då, alltså skivindustrin som det hette mm. som fick tala om sin försäljning. Aha. Och topp 20, det fick man skriva in till Radio Nord. Radio Nord hade ju en otrolig kontakt med sina lyssnare alltså och på den tiden var ju, mail var ju verkligen post så att man var tvungen att skicka brev då så det gick det till så att man hade man fick rösta helt enkelt mm. på vilka fem låtar man ville ha i topp mm. och sen så presenterades det då <coughs> de som var kandidater för att komma in på, på nästa veckas lista presenterade sitt särskilt program mm. en gång i veckan och sen så det var det det var lyssnarna som bestämde. Aha. Då hade vi två listor, en försäljningslista som heter topp 10 och en röstningslista där lyssnarna... Eh, går D10 efter den svenska, D10 och sen var det topp 20. Mm. Mm. Så det var en som sagt som var skivindustrin och en mm. som var lyssnarnas. Mm. Mm. De eh, svenska artister som placerade sig väl, de fick en gratifikation. Ja, de fick ett... <laughs> Vikinga skepp i brons faktiskt oh. med namnet ingraverat som det kallades Radio Nords hederskepp. Oh. Och jag vet att många av dåtidens stora svenska artister eh, faktiskt har kvar sina skepp än idag. Mm. Jag hörde just det till exempel om Anita Lindblom som oh. sedan många år bor nere i Frankrike. Mm. Hon har kvar två stycken Radio skepp. Men det måste ha varit ett kärt minne för en artist Ja jag tror det Jag tror jag många vin minne som växer till liv När man tittar på skeppet Ja jag tror det Jag jo. tror det Och att som sagt, artisterna var i början av sina karriärer. Mm. De fick en chans att sälja mycket skivor därmed. Tjäna mm. pengar, möta sin publik. Jag tror att det betydde otroligt mycket. Ja. Det var mycket aktivitet då på nya artister även ute i Folkparken. Så de var ju gått ja. trots ut i det här också. Ja. Visst, oh. det blev ju så alltså att man, eh, om man fick, en framgång eh, ja, Dels måste man ha ett bra material att okay, ställa in en bra skriva, Men alltså med Radio Nord så hade man möjlighet Att lansera den ordentligt mm. Och då Förstås kunde man ju sedan Ta sina hitlåtar Med sig och åka ut i folkparker Och på andra ställen Så mm. det Artisterna fick ju en, en mycket Större publik och Visibilitet genom Radio Nord Det är helt mm, klart mm. Vi har konstaterat att Radio Nord banade väg för Melodiradion och någon eller båda listorna ligger väl också till grund till det som kom sedan 10-12 ja, på Sveriges Radio. det blev ju så. Det blev ju, det blev ju så att säga listor i Sveriges, eh, Sveriges Radio och som är på lite olika sätt då. Mm. Eh, på hösten 61 så kom man ju, då hade man ju tagit fram ett Mentometer system. Mm -hmm. Och då skulle ju Sveriges radio ha en lista. Och då fick man ju rösta fram de tio mest populära låtarna varje, mm. varje vecka. Mm. Och sen blev det ju kvällstoppen och den hade ju 20 låtar. Mm. Precis som, som topp 20 mm. på, på Radionord. Mm. Så men man kan ju säga, alltså topplist var ju. Kan man säga ut i stora världen och framförallt i USA. En självklar del. Men eh, det kommer ju som sagt via Radionord ganska snabbt till Sveriges radio. Också, mm, mm. Tio i topp heter det med De ja. heter det knapparna. Stämmer det? Sveriges melodieradio. Godmiddag, godmiddag. Klockan är 15 precis. Och det betyder att det är dags för 10 i topp. Programledare Lill Lindfors. 走, 走。 Allt eftersom tiden nu gick då så arbetade naturligtvis politikerna febrilt med att få på alla sätt stoppa Radio Nord. Du kan väl berätta lite hur de resonerade egentligen, hur det hela gick till, för det gick ju väldigt snabbt det här. Som sagt, Radio Nord fick 16 månader i eten och man kan ju nästan säga att bakom kulisserna så arbetade man hela tiden för att hitta något sätt att förbjuda den här stationen. Mm. Och, man tyckte att man hade en internationell konvention då att luta sig mot. Och den konventionen, det var en del av det internationella radioreglementet. Och där fanns det en paragraf som man förtydligade när, när hade, de här piratskeppen hade blivit aktuella och sa att det var förbjudet att eh, sända radio eller tv mm. från... Eh, båtar eller flygplan på eller över internationellt vatten mm. eller internationellt territorium som det hette men det räckte ju liksom inte för om vi säger nu vilket ju var fallet att Radionod låg på internationellt vatten varför var det just hur skulle Sverige kunna lagstifta mot ett fartyg på internationellt vatten det var ju här problematiken kom innan så att man var man eh, på internationellt vatten eller internationellt luftrum så var det väldigt svårt att säga vilket land skulle då ha lagstiftningsansvar och hur mm. skulle dessa lagar se ut. Men då hittade jag, alltså man testade ju jag har ju till min bok grävt fram många av dåtidens dokument mm. från arkiven och man diskuterade ju Väldigt långtgående saker man diskuterade bland annat att eventuellt sätta in störsändare. Alltså att bygga egna sändare ut efter den svenska kusten som då skulle kunna störa ut Radio Nord. Mm. Eh, det var också på tal att man kunde ha en egen båt som kunde ligga <laughs> eh, vid sidan av Bonchour och störa ut den. Allt det här la man ner... Eh, Både av, vad ska vi säga, etiska chefer. Det skulle sett väldigt tråkigt ut om svenska staten skulle ha egna båtar eller störsändare. Som bara för att, eh, det, det skulle ju vara som eh, kommunistländerna. Mm. Men eh, inte minst också för att det skulle kosta väldigt mycket pengar. Sen så diskuterade man olika nya skattar lagar att företag som annonserade i Radio Nord inte skulle få dra av för denna annonsering, men vad man hamnade vid till slut då var ju en ur yttrandefrihetssynpunkt väldigt tvivelaktig lagstiftning som sa att det var förbjudet helt enkelt att annonsera i Radio Nord. Och, ja, eller Radio Syd som då fanns i södra Sverige. Mm. Och det var förbjudet att arbeta på dessa skepp. Och jag brukar ju säga att det här annonsförbudet- det går ju mot alla grundläggande såna här yttrandefrihetsaspekter- för det är bara att jämföra med att man inte skulle få annonsera- i vilken tidning man vill- mm. Och det andra är ju helt klart ett yrkesförbud. För det säger att man inte får arbeta vad man vill. Men upprördheten i den svenska socialdemokratiska regeringen mm. och kan man säga Centerpartiet och ett stödparti då i den här frågan till, till regeringen. Så de, de uh, tyckte att uh, vi måste göra någonting. Det här... Uh,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 내 하나 에에 하고 했어 하고 해 하고 또에에 하고 했어 허매매 콕콕 허덕구 와히네 미리껏 따라가 그놈아 에 아니 말고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 Ännu mörkare sida tycker jag faktiskt i Radio Nordhistorien. Det är att din far, Jack Kotschack, sågs inte med ögon av politikerna och andra myndighetspersoner. och Det skrevs också mer eller mindre smickrande artiklar som inte bara ifrågasatte din far som person utan också hans avsikter med Radio Nord. Och det var rätt grova påhopp som väl idag inte skulle... Bara tänkbara, hur reagerar familjen på den delen av sidan? Jag var ju så himla liten så okay. att jag förstod ju inte riktigt detta. Det förstår jag ju först nu när jag egentligen titta tillbaka. Mm. Men vad man kan säga, det här tycker jag faktiskt är ganska allvarligt precis som du har reagerat, det är ju att han Eh, han mötte en väldig liksom, främlingsfientlighet mm. för att tala mm. eh, klarspråk. Han, han hade ett konstigt namn. Han hette Jack S. Mm. Han talade svenska, Det tyckte man väl inte borde vara så himla konstigt. Men eh, han var väldigt mörk. Eh, han hade fina kostymer och gillade snygga bilar och allting sånt där. Och, Allt det här tillsammans upprörde tydligen väldigt mycket och när man tittar på dåtidens teckningar till exempel i tidningar och också läser dessa ledarkommentarer så, så misstänkliggörs han ju hela tiden som en skummis mm. Det är ju helt tydligt och mm. en, som någon slags bullvan för ett internationellt kapital som säkert hade väldigt mycket skumma avsikter. Och dessutom du så skönjer man väl någonstans också att man ville se detta politiskt. Här springer man ju amerikanska ärenden och ska den här stationen vara har den en militärpolitisk inriktning och mm. vad ska detta leda till? Exakt. Och NATO och allt det här. Det Exakt, alltså man ville, man ville då antydningsvis säga att liksom vad kan hända i ett det var ju en orolig tid i världen, det är mm, ju helt klart. Okay. Och det var Kubakris och allting. Mm. Och tänk om det blir så här att är att Radio Norden amerikansk propagandasändare? Men då kan man ju bara svara att det fanns redan från början tydliga regler att om, om de hade ett krisläge ställt sig så att säga på, på den amerikanska NATO-sidan om vi kallar det så och börjat sända ut någon propaganda. Mm. Då hade man ju självklart kunnat sätta in störsändare eller vidtagit hårda åtgärder utan att någon hade reagerat. Mm. Dessutom var det så att Radio Moskva, som var en, en, en stenhård propagandasändare, mm. sände på svenska och gick och höra i Sverige ja, men på under hela den här perioden också. Mm. Så att det fanns ju... Eh, propagandasändare som nådde över vårt land. Men alltså då är det ju bara, man kan bara säga faktum var att Radio Nord var opolitiskt icke-religiöst allting sådan. Så att det här var ett, ytterligare ett sätt att misstänkliggöra min pappas Mm. och eventuellt då hans finansiärers mm. avsikter de hade ju inga politiska avsikter givetvis, de ville ju helst tjäna pengar ja, och ge lite trevlig underhållning mm. klara entreprenörskap ja visst, visst. Ja. så var det ju i en annan sak också, hur tog det för beslutet nu då att politikerna släppte Radio Nord? Men så samtidigt så accepterar man hela idén och sedan så omgående så accepterar man också att Sveriges Radio tar upp det hela och kallar det för Melodiradion och allt vad det är utan reklam förstås. Det ja. kny knycker ju hela konceptet. Va? Han var ju faktiskt ganska... Då när Melodiradion kom igång så, så höll han ju masken väldigt bra och sa det här är en stor seger för oss och... Så... Eh, allting sånt där. Eh, och det tror jag att han innerst inne kände också faktiskt. Att, mm. eh, men jag var ju på rätt väg, titta. Mm. Nu det tog bara några månader så Sveriges radio igång med samma sak. Mm. Men sen det är det klart att han blev förbittrad mm. när den här lagstiftningen sen kom mm. året efter 1962 han tyckte, och det sa han ju hela livet, jag kan inte förstå vad det var som var så hotfullt med en liten populär radiostation mm. utan religion och politik. Mm. Exakt så sa han. Fy mm. det var väl bara det att det var inte Sveriges Radio, utan det var någon utomstående idé. Och ja. det är ju så här i lagom Sverige att det här får man inte sticka ut. Nej, och det, det gjorde han. alltså. Han stack väldigt mycket. Ja. Och alltså, om han hade haft han var ju dessutom så, han var ju i grunden, han var ju inte svensk från början. Han kände mm. inte till det, på, liksom det här som du kallar lag om Sverige. Mm. Han levde liksom ett annat slags liv och hade en helt annan internationell inriktning. Mm. Så att han, han, han fattade liksom aldrig vilka han utmanade och hur fruktansvärt hårt motståndet blev. Mm. Men jag måste säga så här nu, och jag har ju tänkt mycket på det nu när jag har skrivit boken, att jag tyckte att han var fantastiskt duktig, för han skulle ju trots allt leva en ganska stor del av sitt liv efter Radio Not mm. att inte vara bitter. För det var inte så att han satt och beklagade sig. och liksom Han gick vidare, han hade en sån personlighet, mm. så att nej, okej, okay, det var för jävligt och det var konstigt och det var allting men nu går jag vidare och gör andra saker. Mm. Och jag tror att det underlättades också av allt eftersom orden gick så fick han ju klart för sig vilken hjälte han var hos många vanliga lyssnare mm. och vad Radio Nord hade betytt mm. för så många människor. Det vi ser det jag ser nu när jag har kommit med boken, mm. hur Många som har det i så kärt minne och hur många som upplevde mm. en rolig ungdomstid och har säkert förälskelser och låtar och allting kvar mm. långt inne i ryggmärgen. Mm. Därför att det var någonting positivt. Och dessutom var det ett stort äventyr detta att sända radio från en båt. Mm. Verkligen. Det var en radiopengär av stora mått. Ja du Janne, tack för ett mycket intressant och innehållsrikt samtal om Radio Nord som blev en milstolpe i radions musikhistoria i Sverige och som dagens lyssnare har orsakat vara mycket tacksamma för. Tack så hemskt mycket, det var jättetrevligt att få prata med dig om denna spännande historia. stick vi ja, igen kom an igen om men om men om Hør du vi ja, igen kom an om om den snubben försökte at cola med två inte digga jag snubbar som behandlar en så det er jo nu som måste man være hård sticka vi går man vill hit med med och du magik vi men om med de med Stålar, og don't du inte behandlar mig way? för jag blir tillbaka på mina fötter om det kommer du en du så ta din Cadillac och filma sny ni första man kissed vi jag kom aldrig om Kom aldrig, kom aldrig hit igen, kom allt hit igen, kom aldrig hit igen, kom aldrig hit igen, Nej! Stick i väg Jack med Monica Settelund blev den sista låten som strömade ut i eten från Radio Nord fram till klockan 24 lördagen den 30 juni 1962. Därefter går teknikerna Pelle Lundahl och Bengt Tönkrads ner under däck och bryter strömmen till sändaren. Samma personer som startar upp sändningen 16 månader tidigare. En banbrytande epok i svensk radiohistoria är därmed över.